Врешті. Нікого не хотіла ні бачити, ні чути Просився Рустем Мабуть, боявся, що зі смертю Хасики Знов буде усунений з посади Садразама Не пустила Хотіла відвідати матір Міхрімах Ні Селім ще, мабуть, не знав про материне умирання Колись знав би, то навряд чи ворухнувся б у своїй Манісі Хай сидить, жде свого султанства Прогнала б від себе і Сулеймана, якби мала силу, Але берегла її рештки для спогадів і останніх думок. Нарешті вона може нікого не жаліти, себе теж. Яке щастя і яка свобода! Як лине не лань до водних потоків, так лине не душа моя, Прикликає безодня на гурки твоїх водоспадів. Заплющила в останні очі, щоб уже не дивитися на світ, віддалася останньому спогаду. Це був спогад про спогад їх розділяли відстані час. Час струменів між ними перелистим маревом, виблискував у просторі сліпучим сяйвом, і їй на мить видалося, що могла б утекти від смерті, обдурити її, тільки поїхати звідси далеко-далеко. Щоб не зоставатися серед цих звірів. Лелеко, лелеко, понеси мене далеко. І знала, що не зможу вирухнутися. Жила в топкапи, як у мармуровій корсті. Тут мала і умерти. Тут умовкнуті її пісні, і пісні для неї. Задзвонили срібні ключі, понад морем б'ючи. Задзвонили, та й відзвеніли. Впізнавала свої спогади, як навіки втрачених людей, і дім батьківський приходив до неї з-за вишневої зорі. Може, розметала його буря, поточив шашель, покрили мухи, а в пам'яті далі світився медом і золотом. Єдине місце для її безсмерті і вічності – і коли вже не буде її власної пам'яті, її спогадів, то з'явиться чиясь пам'ять про неї і спогади про її спогади. І в цьому теж буде запорука й обіцянка вічності, бо людина приходить на землю і під зорі, щоб навіки полишити свій слід. Мула читав над нею Корана вона ще жила, ще зринув її у пам'яті псалом з дитинства, і хоч не могла промовити й слова, згадувала безмовно. Тамбо захотіли від нас слова пісні і радості ті, Що в неволю нас брали, знущалися над нами. Як же нам пісень господніх на чужій землі співати? Вмирала, знала, що вже кінець безвороття, Але воскресла, ожила в стогоні, в зойку, в останньому віччі. Мамо, порятуй свою дитину. Вона померла не від часу, а від страждань. Султан звелів поховати роксолану біля міхраба мечеті Сулейманії і надії її могилою спорудив розкішну гробницю. Кам'яна восьмигранна споруда під загостреною баною, яка опирається на колони з білого мармуру і порфіру. За горіховою масивною балюстрадою посередині мавзолею Стоїть самотня кам'яна гробниця, вкрита білою дорогою шаллю. Стіни викладені мистецькими фаянцами. Ясні кольори. Синій, червоний гранат, бірюзовий, зелений, квіти і листя на гнучких стеблах. Стебла чорні, як розпач, а вгорі під куполом алебастрові розети. Білі як безмежність самотності Тільки роси та дощі знаходитимуть дорогу До захованої під ісламським каменем цієї дивної Тяжко самотньої і посмерті жінки Яка не загубилася і не згубилася навіть у вік титанів Кінець озвученої книги Запис проведено в Республіканському будинку звукозапису та друку Українського товариства сліпих. Читала Галина Долгозвяга. Звукорежисер Тетяна Іванова. Київ.